Арто, час. Але чому я? Подумай, хлопче, добре подумай. Ліне Тріджвей тебе не знає, як і Пеннінгтон. Якщо вилетиш літаком, можеш встигнути. Мені... Мені це не подобається, сер. Що я зможу вдіяти? Уважно за всім спостерігай. На шорош вуха. Думай, якщо маєш чим, а при необхідності дій. Мені це зовсім не подобається. Хай так, але ти повинен це зробити. Це так необхідно? Я впевнений, сказав містер Кармайкл. Для нас це життєво важливо. Поправляючи тюрбан з місцевої тканини, яку вона огорнула довкола голови, місіс Оттерборн роздратовано буркнула. Я справді не розумію, чому нам не поїхати до Єгипту? мене вже верне від Єрусалима. Оскільки її дочка промовчала, вона додала «Можеш хоча б відповісти, коли я запитую?» Розалі дивилася на фотографію в газеті. Під нею був підпис. Місіс Саймон Дойл до заміжжя добре відома як світська красуня Лінет Ріджвей, Містер і місіс Дойл проводять відпустку в Єгипті. «Мамо, то ти хочеш поїхати до Єгипту?» – спитала Розалі. «Так, хочу!» – гаркнула місіс Оттерборн. «Я вважаю, що до нас тут безцеремонно ставляться. Моя присутність тут – це реклама для них. Мені мали б дати спеціальну знижку. Коли я натякнула на це, вони повелися нахабно, дуже нахабно. Я сказала їм усе, що я думаю». Дівчина зітхнула. «Усі місця дуже схожі». Я б звідси поїхала просто зараз. А сьогодні, – продовжувала місяць Отерборн, управитель нахабно мені заявив, що всі номери заброньовані заздалегідь, тож ми повинні виселитися через два дні. Отже, ми змушені кудись виїхати. Не обов'язково, я ще можу поборотися за свої права. Думаю, з таким успіхом можна поїхати до Єгипту. Яка різниця? пробормотіла Розалі. «Звісно, це ж не питання життя і смерті», сказала місіс Оттернборн. Але тут вона помилялася. Це справді було питання життя і смерті. «То Еркюль Пуаро, детектив», сказала місіс Аллертон. Разом із сином вона сиділа на яскраво червоних плетених кріслах перед готелем на Бистрині в Асуані. Вони спостерігали за двома постатями, що віддалялися, невисоким чоловіком у білому шовковому костюмі та високою стрункою дівчиною. Тім Аллер надиво неспокійно совався в кріслі. Той комедний чоловічок? невпевнено запитав він. Той комедний чоловічок. Що він, чорт забирай, тут робить? допитувався Тім. Його мати засміялася. «Люби, схоже, ти надто схвильований. Чому чоловікам так подобаються злочини? Я ненавиджу детективні романи і ніколи їх не читаю. Але не думаю, що месье Пуаро тут з якимось прихованим мотивом. У нього вдосталь досталь грошей, і, гадаю, він просто насолоджиться життям. Схоже, він тут кинув оком на найкращу дівчину». Місіс Алертон трохи схилила голову на бік, спостерігаючи, як віддаляються постаті мсьє Пуаро і його компаньонки. Дівчина поруч із ним була вища дюймів на три, мала гарну ходу і йшла ні сковано, ні сутулячись. «Гадаю, вона доволі приваблива», – сказала місіс Аллертон. Вона кинула швидкий косий погляд на тіма. На її здивування він одразу ж потрапив на гачок. «Навіть більше, ніж доволі», Шкода, що вона якась сердита і похмура. Може, у неї такий вираз обличчя, люби? Думаю, що вона неприємне мале чортеня, але як дівчина дуже приваблива. Та, про кого вони говорили, повільно прогулювалася з Пуаро. Розалі Отерборд крутила в руках закриту парасольку і вираз її обличчя підтверджував те, що щойно сказав тім. Дівчина була і похмура, і сердита. Вона насупила брови, а яскраво червона лінія вуст вигнулася кутиками вниз. За воротами готелю компаньони звернули ліворуч і вийшли в прохолодний затінок міського саду. Еркюль Пуаров спокійно собі теревен, перебуваючи в піднесеному настрої. Він був одягнений у дбайливо випрасований білий шовковий костюм, і панаму й тримав у руці. Багато декорований хлист від мух, що мав руків'я зі штучного бурштину. Це мене зачаровує, говорив він. Чорні скелі, елефантини, і сонце, і човники на річці. Життя справді чудове. Він на мить замовк, а тоді додав: Ви так не думаєте, мадуазель? Розалі Отерборн коротко сказала, Думаю, так, але як на мене. Асуан занадто похмуре місце. Готель напівпорожній, і всім тут близько ста. Вона замовкла, прикусивши губу. Очі порозблиснули. Так, ваша правда, я сам однією ногою в могилі. Я, я не мала вас на увазі, відказала дівчина. Вибачте, не гарно вийшло. Зовсім ні, цілком природно віддавати перевагу компанії однолітків. Що ж, принаймні, один молодий чоловік тут є. Той, котрий постійно сидить біля матері? Вона мені подобається. Але, гадаю, він жахливий. Такий пихатий. Пору всміхнувся. А я? Я пихатий? Ні, не думаю. Її, вочевидь, він мало цікавив. Але це не роздратувало Пору. Він просто спокійно і задоволено відзначив. Мій найкращий друг? каже, що я надто пихати». Ну що ж, невизначено мовила Розалі. Думаю, ви маєте причини лестити собі. На жаль, кримінальні історії мене взагалі не цікавлять, Поаро урочисто заявив. Я радий дізнатися, що у вас немає таємниць, які слід приховувати. На мить вона скинула свою насуплену маску і кинула швидкий, допитливий погляд на Поаро. Здавалося, він цього не помітив і продовжував. «Мадам, ваша мама сьогодні не прийшла на обід. Сподіваюсь, вона добре почувається?» «Це місце їй не підходить», – коротко відповіла Розалі. «Я буду рада, коли ми поїдемо звідси». «Ми з вами, супутники, еге ж? разом їдемо на екскурсію до Ваді Хальфи та другого Нільського порога». «Так, вони вийшли з тіні саду». На курну дорогу вздовж берега річки. Там їх оточили п'ятеро пильних продавців намиста, двоє вуличних торговців листівками, троє продавців гіпсових скарабеїв, пара хлопчиків із віслюками та кілька малолітніх шалапутів, які хоча й трималися окремо, але не втрачали надії. Не бажайте купити намисто, сер. Дуже гарне, сер, дуже дешеве. Леді, купіть з Дивіться, велика королева, вона приносить щастя. Сер, гляньте, це лазурит. Справжній, дуже хороший, дуже дешево. Хочете покататися на віслюку, сер? Це дуже хороший віслюк. Його звати Содове віски, сер? Хочете поїхати на гранітний кар'єр, сер? Це дуже хороший віслюк. Той віслюк поганий, сер? Той віслюк падає. Хочете листівку? Дуже дешево, дуже гарно. «Послухайте, Леді, лише десять піастрів. Дуже дешево, лазурити, слонова кістка. Це дуже хороший хлист від мух із бурштину. Хочете покататися на човні, сер? У мене дуже гарний човен, сер. Леді, поїдете до готелю Верхи. Ось першокласний віслюк». Росія, не розмахуючи руками, Пуаро намагався позбутися цього настирного людського рою. Розалі проходила повз них, начесно вида «Краще вдавати сліпу і глуху», – відзначила вона. Малолітні шалапути бігли поруч з ними, жалюбно випрошуючи. «Бакшиш, бакшиш, гіп-гіп, ура, дуже добрі, дуже приємні». Їхні барвисте ганчір'я живописно розірвалася, а на повіках дітей роями скупчилися мухи. Ці були найснастирливіші. Усі інші відстали та обсіли перехожого за наступним рогом. Тепер по та Розелі проходили повз ряд крамничок, з яких чулися вічливі переконливі заклики. «Відвідаєте сьогодні мою крамницю, сер. Не хочете цього крокодила зі слонової кістки, сер? Ви ще не були в моїй крамниці, сер. Я покажу вам прекрасні речі». Вони звернули в п'яту крамницю, де Розалі залишила кілька ролонів фотоплівки. Це й була мета прогулянки. Потім вони вийшли та попрямували до річки. Один з нільських пароплавів саме швартувався. Поарота Розалі з цікавістю розглядали пасажирів. Багатенько, еге ж? зауважила Розалі. Вона обернулася до тіма Аллертона, який щойно приєднався до них. Він трохи задихався, ніби поспішав. Вони якийсь час постояли, а потім Тім озвався. Жахливий Юрмейсько, як завжди, зневажливо відмітив він, вказуючи на пасажирів, які висаджувалися. «Зазвичай вони доволі жахливі», – погодилася Розалі. Усі троє спостерігали за новенькими із зарозумілістю тих, хто прибув раніше. «Оце так», – збуджено вигукнув Тім. «Та що б мені, якщо це не Ліне Ця інформація не справила враження на поро, але підстюбнула інтерес Розалі. Вона нахилилася вперед, і її похмурість майже зникла, коли вона запитала. – Де? Ота в білому? – Так, з високим чоловіком. Вони спускаються на берег. Схоже, це її чоловік. Не можу пригадати його ім'я. – Дойл, – сказала Розалі. – Саймон Дойл. Про це писали в усіх газетах. «Вона купається в грошах, так?» «Найбагатша дівчина в Англії», – відповів Тім. Тріця мовчки спостерігала, як пасажири сходять на берег. Пуаро зацікавлено розглядав жінку, про яку говорили його супутники. Він пробурмотів. «Вродлива!» «Деякі люди мають усе», – гірко сказала Розалі. На її обличчі з'явилася дивна неприязнь, коли вона спостерігала, як та дівчина спускається сходнями. Лінет Дойл мала такий неперевершений вигляд, наче виходила на сцену під час рев'ю. У ній була самовпевненість відомої актриси. Дівчина звикла, що на неї дивляться, нею захоплюється, що вона в центрі уваги, де б не була. Лінет відчула на собі зацікавлені погляди, але в той же час ніби їх не помічала. Така увага була частиною її життя. Навіть сходячи на берег, вона грала свою роль, хоча робила це несвідомо. Багата й красива світська наречена у свій медовий місяць. Вона повернулась із легкою усмішкою, щось сказала високому чоловіку поруч із нею. Він відповів, і його голос схоже зацікавив Пуару. Його очі спалахнули, а брови здивовано підвелися. Пара наблизилася до нього, і детектив почув, як Саймон Дойл сказав. «Спробуймо знайти на це час, кохана. Ми запросто можемо лишитися тут на тиждень чи два, якщо захочеш». Він дивився на Лінет із пристрастю, обожнюванням і ледь помітною покірливістю. Паро задумливо оглянув його. Широкі плечі, засмагле обличчя, сині очі простодушна дитяча усмішка. «Щасливчик!» – сказав Тім, коли пара пройшла повз них. «Лиш уявіть, знайти спадкоємецю без аденоїдів і плоскостопості!» «У них жахливо щасливий вигляд!» – промовила Розалі з ноткою заздрошів у голосі. Раптом вона додала, але так тихо, що Тім не розчув. «Це несправедливо!» Проте Пуаро подшов. Перед тим він стурбовано хмурився, але тепер швидко поглянув на супутницю. «Мушу забрати дещо для матері», – сказав тім. Він припідняв капелюха і пішов. Пуаро та Розелі повільно поверталися в готель, відмахуючись від усе нових пропозицій проїхатися на віслюках. «Отже, це несправедливо, мадемуазель?» – добродушно спитав поаро. Дівчина почервоніла, розсердившись. «Я не знаю, про що ви. Я повторюю те, що ви щойно прошепотіли. Так, ви це сказали». Розалі Отерборн знизила плечима. «Це трохи забагато, як для однієї людини. Гроші, врода, чудова фігура, та...» Вона затихла і пору продовжив. «І кохання, ж, і кохання?» Але ж ви не знаєте, може, з нею одружилися через гроші. Ви хіба не помітили, як він дивився на неї? Так, мадмозель, я побачив усе, що треба було побачити. І насправді я помітив те, на що ви не звернули уваги. І що ж це? Пуаро повільно відповів. Я помітив, мадмозель, темні тіні під очима жінки, побачив руку, яка так міцно стисла парасольку, що аж кісточки побіліли. Розалі не зводила з нього очей. «Що ви маєте на увазі?» «Я маю на увазі, що не все золото, що блищить. Тобто, хоча ця жінка багата, красива і кохана, але все ж щось не гаразд. І мені відомо ще дещо. Справді?» «Я знаю», – продовжив пору, нахмурившись – що десь і колись я чув цей голос. Голос мсьє Дойла. От якби я пригадав, де... Але Розалі вже не слухала його. Вона зупинилась, як окопана і кінчиком своєї парасолі малювала узори на пухкому піску. Раптом дівчина вибухнула гнівом. «Я мерзенна, просто огидна, повна тварюка». Я брадо розірвала в її одяг і залишила свій слід на її красивому, зарозумілому, самовпевненому обличчі. Я, наче ревнива кішка, ось як я почуваюся. Вона страшенно успішна, врівноважена й упевнена в собі. Геркульпору був трохи здивований цим вибухом. Він схопив дівчину за плече й по-дружньому потряс. Ну, от, тепер ви почуватиметеся краще, коли висловите це. «Я просто ненавиджу її! Я ніколи нікого так не ненавиділа, як з першого погляду!» чудово, Розалі дивилася на нього з підозрою. Тоді її губи засмикалися, і вона розсміялася. «Добре», – сказав детектив, і теж засміявся. Вони мирно повернулися в готель. «Я мушу знайти маму», – мовила Розалі, коли вони війшли в прохолодний тьмяний хол. Спору вийшов з іншого боку готелю на терасу з видом на Ніл. Тут стояли невеличкі столики, накриті для чаювання. Та було ще рано. Він постояв декілька хвилин, дивлячись на річку, а потім спустився в сад. Кілька людей грали в теніс під спекотним сонцем. Він зупинився і трохи поспостерігав за ними, а потім спустився крутою стежкою. Тут на лавці обличчям до Нілу сиділа дівчина – яку він бачив у ресторані у тітоньки. Він одразу ж впізнав її. Обличчя, яке він побачив того вечора, чітко закарбувалося в його пам'яті. Та зараз це обличчя мало зовсім інший вираз. Дівчина змарніла, схудла, а на обличчя лягли тіні виснаження вітчаю. Пору трохи відступив назад. Вона не бачила його, і він спостерігав за нею деякий час – не видаючи своєї присутності. Її маленька ніжка нетерпляче постукувала по землі. Очі, темні від вогню, що в них тлів, мали дивний вираз страждань і злого тріумфу. Вона вдивлялася в ніл, де човни з білими вітрилами ковзали вверх вниз річкою. Обличчя і голос. Пуару все пригадав. Це дівоче обличчя і той голос, який він щойно чув – голос нареченого. Та поки він стояв, дивлячись на дівчину, яка не здогадувалась про його присутність, розігралася чергова драматична сцена. Над ним зазвучали голоси, дівчина зірвалася на ноги, Лінет Дойл із чоловіком саме проходили стежкою. Голос Лінет був щасливий і впевнений – Напруженість і скованість повністю зникли. Лінет була щаслива. Дівчина зробила кілька кроків уперед. Пара завмерла на місці. — Привіт, Лінет, — сказала Жаклін де Бельфор. — І ти тут? Здається, ми постійно зустрічаємося. — Привіт, Саймоне, як ти? Лінет Дойл відскочила до скелі і зойкнула. Приємне обличчя Саймона Дойла раптово спотворив гнів. Він вийшов наперед, наче хотів ударити худеньку дівчину. Кивнувши головою, мов пташка, вона вказала на незнайомця. Саймон повернувся і побачив Пуаро. «Здоров, Жаклін, ми не сподівалися побачити тебе тут». Неоковирно, сказав він. Його слова звучали дуже непереконливо. Дівчина всміхнулася, облиснувши білими зубами. «Справжній сюрприз?» – запитала вона. Потім, ледь внувши, почала підніматися стежкою. Пуаро тактовно рушив у зворотньому напрямку. Він встиг почути слова Лінет Дойл. «Саймоне, заради Бога, Саймоне, що нам робити?» Вечеря завершилася. Терасу готелю на Бистрині заливало м'яке світло. За маленькими столиками ще сиділа більшість гостей готелю. Саймон і Лінет дойли з'явилися в супроводі високого і показного сивого чоловіка зі жвавим, чисто виголеним американським обличчям. Коли ця невеличка грубка з'явилася на порозі, Тім Алертон піднявся з крісла і підійшов до них. «Упевнений, що ви мене не пригадуєте», – звернувся він гречно до Лінет. «Та я троюрідний брат Джоанни Саутвуд». «Звичайно, яка ж я дурна». Ви, Тім Алертон, це мій чоловік, слабкий трепет у голосі, гордість, сором'язливість. А це мій американський опікун, містер Пеннінгтон. Ви маєте познайомитися з моєю мамою, сказав Тім. Через кілька хвилин вони сіли разом за стіл. Лінет опинилася у кутку між Тімом і Пеннінгтоном, які розповідали щось, змагаючись за її увагу. Місіс Алертон розмовляла із Саймоном Дойлом. Двері відчинилися. Красива струнка фігура в кутку між двома чоловіками раптом напружилася. Та одразу ж заспокоїлася, коли за дверей на терасу вийшов невисокий чоловік. «Ви тут не єдина знаменитість, дорогенька. Цей кумедний чоловічок Еркюль Поро», мовила місіс Алертон. Вона сказала це без злого умислу, Через вроджений такт, щоб заповнити незручну паузу. Але її слова, схоже, справили на лінець сильне враження. «Еркюль Пуаро?» Звичайно, я чула про нього. Здавалося, вона занурилась у якісь роздуми. Обоє чоловіків поруч із нею одразу ж розгубилися. Пуаро прямував у кінець тераси, коли його покликали. «Сідайте всім, Пуаро, який чудовий вечір!» Він прийняв запрошення. Так, мадам, просто прекрасний. Він вічливо всміхнувся місіс Отерборн, яка сиділа загорнута в чорний шифон із таким смішним тюрбаном. Місіс Отерборн продовжувала говорити високим, скигливим голосом: Тут чимало знаменитостей, еге ж? Сподіваюся, скоро про це напишуть у газетах: знамениті красуні, відомі письменниці. Вона розсміялася з награною скромністю. Паро радше відчув, а не побачив, як похмура й насуплена дівчина навпроти нього пересмикнулась і ще щільніше стиснула губи. Ви пишете зараз роман, мадам? запитав він. Місіс Отрнборд знову неприродно хихикнула. Я стаю страшенно ледача. Мені таки треба попрацювати. Мої читачі стають надзвичайно нетерплячі, як і мій видавець бідолаха, пише листи з благаннями і навіть шле телеграми. Пуаро відчув, що дівчина в темряві знову засовалася. Зізнаюся вам, мсі Пуаро, що я тут частково через місцевий колорит. Сніг у пустелі – це назва моєї нової книжки. Сильно наводить на роздуми – сніг у пустелі. Та не з першим жагучим подухом пристрасті. Розалів стала, щось пробормотіла і зникла в темряві саду. Треба бути сильним, продовжила місіс Отренборн, енергійно трясучи тюрбаном. Мої книги не кожному по зубах, їх можуть навіть заборонити в бібліотеках, але байдуже, я пишу правду. Так, секс, місі Поеро, чому всі бояться сексу? «Це ж грошіна сила Всесвіту. Ви читали мої книжки?» «На жаль, ні, мадам. Розумієте, я рідко читаю книжки. Моя професія – мушу подарувати вам примірник під фіговим деревом», – твердо наполягала місіс Отренборд. «Думаю, ви визнаєте його значущість. Роман відвертий, але правдивий. Дуже приємно, мадам, із задоволенням прочитаю». Місіс Отренбурд на якийсь час замовкла. Вона нервово крутила довге намисто, двічі обмотане навколо шиї. Жінка похапцем зиркала в різні боки. «Може, я збігаю та принесу вам книжку?» «О, мадам, благаю, не хвилюйтеся пісніше!» «Ні-ні, це не проблема!» Вона встала. «Я хотіла б вам показати, що там, мамо!» Раптом біля неї з'явилася Розалі. «Нічого, Люба!» Я просто хотіла принести Мсьє Пуаро книжку. Під фіговим деревом я принесу. Ти не знаєш, де вона, любонько, я піду». «Я знаю, де вона». Дівчина швидко перетнула терасу і увійшла в готель. «Мадам, дозвольте мені привітати вас із прекрасною донькою», сказав Пуаро, трохи вклонившись. «Розалі? Так, так, вона гарненька, але характер складний Мсьє Пуару. Не співчуває хворі. Завжди думає, що краще знає. Вважає, що їй більше відомо про моє здоров'я, ніж мені самій. Детектив жестом покликав офіціанта, який саме проходив повз. Лікер, мадам? Шартрез? Мятний лікер? Місіс Отренборн енергійно хитала головою. Ні-ні, власне я не питуща. Ви мали б помітити, що я ніколи не п'ю нічого, крім води чи там лимонаду. Я не переношу навіть запаху спиртного. Тоді я замовлю вам лимонний сік із содовою, мадам». Він замовив лимонний сік і Бенедиктин. Двері відчинилися, і до них підійшла Розалі з книжкою в руці. «Ось, будь ласка», – сказала вона. Її голос звучав досить байдуже, підкреслено байдуже. Менсьє Пуаро замовив мені лимонний сік із содовою. «А ви що питимете, мадемуазель?» Нічого. Раптом усвідомивши світон, вона додала. Нічого, дякую. Пору взяв у місіс Отернборд книжку з оригінальною яскравою знімною обкладинкою. На ній була зображена жінка з легантною короткою стрижкою та яскраво-червоним манікюром, яка сиділа на тигровій шкурі в костюмі Єви. Над нею височило дерево з дубовим листям і великими яблуками неприродного кольору. На обкладинці було вказано «Під фіговим деревом» – Саломея Отернборн. В анотації від видавця з ентузіазмом описувалася надзвичайна відвага і реалістичність цього дослідження особистого життя сучасної жінки. Твір рекламувався як «Сміливий», «Не шаблонний, правдивий», – поро поклонився і пробурмотів. «Для мене це честь, мадам». Піднявши голову, він зустрівся поглядом з дочкою авторки та несвідомо здригнувся. Його вразив і струбував невимовний біль в її очах. На щастя, у той момент подали напої, що трохи послабило атмосферу. Пуаро тактовно підняв келих. «Ваше здоров'я, мадам, мадмоазель, Місіс Отерборн потягуючи лимонад пробурмотіла. Так освіжає, чудовий смак. І всіх трьох огорнула тиша. Вони дивилися на блискучі чорні пороги нілу, що здавалися якимись нереальними підмісячним світлом. Камені нагадували величезних доісторичних монстрів, що наполовину вилізли з води. Раптом повіяв легкий вітерець і так само несподівано зник. У повітрі зависло почуття тривоги, ніби щось мало статися. Еркюль Пуаро перевів погляд на терасу і гостей. Йому здалося, чи там теж усі напружилися. Це нагадувало очікування моменту, коли на сцену вийде головна героїня п'єси. Саме в цей момент двері знову відчинилися. Цього разу в русі дверей відчувалася якась значущість. Усі замовкли і глянули в той бік. Увійшла чорнява стронка дівчина в бордовій вечірній сукні. Вона на мить зупинилася, а потім навмисно перетнула терасу і сіла за вільний столик. У її поведінці не було нічого показного, нічого незвичайного, та все ж здавалося, що це був продуманий театральний вихід. Оце так, сказала місіс Отеренборн, похитуючи тюрбаном. Ця дівчина таки думає, що вона важлива персона. не відповів. Він спостерігав. Дівчина навмисно сіла так, щоб дивитися просто на Лінет Дойл. Раптом детектив помітив, що Лінет нахилилася вперед. Щось сказали через мить, пересіла на інше крісло обличчям у протилежний бік. Пуаро задумливо похитав головою. Хвилин через п'ять та дівчина теж пересіла на протилежний бік тераси. Вона курила і мило всміхалася, просто втілення, задоволення та спокою. Але постійно, ніби не навмисне, її мрійливий погляд був спрямований на дружину з Саймона Дойла. Через чверть години Лінет Дойл різко встала і пішла в готель. Її чоловік майже відразу попрямував за нею. Жаклін де Бельфор усміхнулася і розвернула крісло. Вона запалила цигарку і повернулася обличчям до Нілу. На її вустах вигравала посмішка. Мсьє Поро? Пуаро швидко скочив на ноги. Усі вже розійшлися, і він залишився на терасі сам. Заглибившись у роздуми, він дивився на гладке, блискуче чорне каміння, коли це звертання повернуло його до тями. То був вічливий, упевнений чарівний голос, хоча, мабуть, трохи й зарозумілий. Піднімаючись, Еркульпоро побачив владні очі лінет Дойл. На білу, атласну сукню вона накинула дорогу багряну оксамитову накидку. Пуаро не уявляв, що дівчина може бути такою гарною та величною. «Ви, Мсє, еркюль Це було не зовсім запитання. «До ваших послуг, мадам. Можливо, ви знаєте, хто я?» «Так, мадам, я чув ваше ім'я, я чудово знаю, хто ви». Лінет кивнула. Це була та відповідь, яку вона очікувала. Тож вона продовжила говорити таким же милим і владним голосом. «Мсі Поаро, ви не могли б пройти зі мною в кімнату для гри в карти? Я дуже хочу з вами поговорити». «Звичайно, мадам». Вона попрямувала в готель. Поаро рушив у слід. Коли вони війшли в порожню кімнату, Лінет жестом вказала йому зачинити за собою двері. Тоді опустилася на крісло біля одного зі столиків, а Пуаро влаштувався навпроти неї. Дівчина відразу ж перейшла до суті розмови. Вона зовсім не вагалася, її слова текли вільно. Я багато про вас чула, месье Поаро, і знаю, що ви дуже розумний чоловік. Сталося так, що мені потрібна термінова допомога, і, можливо, ви саме та людина, яка мені допоможе. Поаро нахилив голову. «Ви дуже люб'язні, мадам, але бачте, я у відпустці, а під час відпустки я не працюю». Про це можна домовитися. Вона не хотіла його образити, це була лише впевненість молодої жінки, яка завжди добивалася того, чого хотіла. Лінет Дойл продовжувала. місія Поро, я стала об'єктом нестерпного переслідування. Це переслідування має припинитися. Я збиралася звернутися в поліцію». Але мій, мій чоловік вважає, що поліція безсила тут допомогти. Може, поясните детальніше? ввічливо пробурмотів пуаро. О, так, звичайно. Справа надзвичайно проста. Вона не вагалася, не запиналася. Лінет Дойл, без сумніву, мала раціональний склад розуму. Вона замовкла на хвилинку лише для того, щоб якнайточніше викласти факти. Коли я зустріла свого чоловіка, він був заручений із де Дебельфор, яка була моєю подругою. Мій чоловік розірвав заручени. Вони зовсім не пасували одне одному. Прикро, але вона важко це переживала. Мені дуже шкода, але що тут вдієш? Вона погрожувала мені, та я не надала цьому великого значення. І, по суті, вона й не намагалася реалізувати свої погрози». Натомість вона взяла незвичний курс – слідувати за нами, куди б ми не подалися. Поро підняв брови. «Е, – Доволі незвична помста. – Дуже незвичайна, дуже сміховинна, але й дратівлива, – вона прикусила губу. Чоловік кивнув. – Так, може уявити, у вас, як я розумію, медовий місяць. – Так, це сталося… Вперше у Венеції. Вона зупинилася в Даніелі. Я подумала, що це збіг. Досить неприємно і все. Потім ми зустріли її на борту судна в Брендізі. Ми зрозуміли, що вона пливе в Палестину. Ми залишили її, як нам здавалось, на судні. Але коли приїхали в готель Менехаус, вона вже була там і чекала на нас. Поракивнув, а тепер. Ми поплили по Нілу пароплавом. Я майже очікувала побачити її на борту. Її там не виявилось, тож я подумала, що вона перестала поводитися так, е, так по-дитячому. Але коли ми прибули сюди, виявилось, що вона, вона тут чекає на нас. Повару якусь мить розглядав співрозмовницю. Вона все ще чудово володіла собою, але кісточки на пальцях її руки, якою дівчина оперлася на стіл, побіліли. «І ви боїтеся, що переслідування може тривати?» – запитав він. «Так», – лінет на мить замовкла. «Звичайно, усе це так по-дурному. Жаклін робить із себе посміховисько. Я здивована, що в ній немає гордості чи гідності». Пуаро зробив застережливий жест. Трапляється, мадам, що гордість і гідність не мають значення. Є інші, сильніші почуття. Так, можливо, нетерпляче погодилась Лінет. Але що, заради Бога, вона з цього матиме? Не завжди суть у тому, щоб щось отримати, мадам. Щось у його тоні розсердило, Лінет. Вона почервоніла і швидко сказала. «Маєте рацію». Не варто обговорювати мотиву. Важливо, щоб це припинилося. «І як ви гадаєте, це можна владнати?» – запитав Ну «Що ж, природно, що ми з чоловіком більше не терпітимемо оцієї принизливої ситуації. Має бути якась правова допомога в таких випадках». Дівчина говорила роздратовано. Поро задумливо подивився на неї, а тоді запитав. «Вона погрожувала вам публічно?» Ображала вас словесно? Завдала фізичної шкоди? Ні. Тоді, чесно кажучи, мадам, я не знаю, що ви можете вдіяти. Якщо молода жінка розважається тим, що подорожує в різні місця, і це ті місця, де перебуваєте ви з чоловіком, гаразд, то й що? Повітря безкоштовне для всіх, вона не втручається у ваше особисте життя». Адже ці зустрічі завжди ж відбуваються в людних місцях. Тобто я нічого не можу вдіяти?» У голосі елінет звучала недовіра. Чоловік спокійно відповів. «Наскільки я розумію, геть нічого. Мадемуазель Дебельфор діє законно. Але, але це просто бісить. Думка, що доведеться це прийняти, нестерпна». сухо сказав. — Я вам співчуваю, мадам, тим більше, як мені здається, вам не часто доводиться з чимось миритися. Лінет насупилася. — Але ж повинен бути якийсь спосіб покласти цьому край, — пробормотіла вона. Пуаро знизав плечима. — Ви завжди можете поїхати, податися ще кудись, — запропонував він. — Але вона вирушить слідом. — Так, дуже ймовірно. «Це абсурд, точнісінько. І все ж, чому я, ми повинні втікати, наче ми, наче...» Вона замовкла. «Саме так, мадам, наче? У цьому щось є, хіба ні?» Лінет підняла голову і подивилася на детектива. «Що ви маєте на увазі?» Пуаро змінив тон. Він нахилився вперед, його голос тепер вселяв довіру, заохочував до розмови. Чому це так вас засмучує? Чому? Це ж бісить, просто доводить мене до сказу. Я вже казала вам чому. Він похитав головою. Не зовсім. Що ви маєте на увазі? Знову спитала Лінет. Пуаро відхилився назад, склав руки і безпристрасно та неопереджено заговорив. Слухайте, мадам. Розповім вам невеличку історію. Якось місяців зо два тому я обідав у ресторані в Лондоні. За сусіднім столиком сиділи двоє – хлопець і дівчина. Вони були такі щасливі і здавалося такі закохані. Вони впевнено говорили про майбутнє. Не те, щоб я любив слухати чужі розмови. Та вони не звертали уваги на те, чи їх хтось чує. Хлопець сидів спиною до мене але я бачив обличчя дівчини, воно було дуже виразне, вона кохала всім серцем, душею і тілом, а вона не з тих, хто часто і легко закохується. Для неї це безсумнівно питання життя і смерті. Ця пара була заручена, і, як я зрозумів, вони обговорювали, де провести медовий місяць, збиралися поїхати до Єгипту. Він затих. Лінет різко запитала, і що? Пуаро продовжив. Це було місяць чи два тому, але я не забув обличчя дівчини. Я знав, що впізнаю його, якщо знову побачу. Також я запам'ятав чоловічий голос. Думаю, ви здогадуєтеся, мадам, де я побачив те обличчя і почув той голос друге? Тут, у Єгипті. У цього чоловіка зараз медовий місць. Але він вирушив у весільну подорож з іншою жінкою. «Що ж цього? Я вже розповіла вам ці факти!» – кинула різко вона. «Факти так. Що же ще?» Він повільно сказав. Дівчина в ресторані згадувала про подругу і була впевнена, що та не залишить її у біді. «Гадаю, та подруга вимадан». Так, я ж казала вам, що ми дружили. Лінет почервоніла, і вона довіряла вам? Так. Ну, вона завагалася, нервово покусуючи губу, і оскільки пару не збирався продовжувати, вона вибухнула. Звісно, усе вийшло дуже невдало, але такі речі трапляються всі, Паро. Так. Трапляються, мадам. Він на мить замовк. Припускаю, ви належите до англіканської церкви, так? Так, здавалося, Лінет трохи розгубилася. Тоді ви чули уривки з Біблії під час проповіді. Ви мали б знати історію про царя Давида, багатія, який мав багато отар овець і коней, і бідняка, який мав одну овечку. І як багатій відібрав у бідняка єдину овечку, ось що трапилося, мадам». Лінет випросталася у її очах, полах котів гнів. Я чудово розумію, куди ви хилите, месье Пуаро. Гадаєте, скажемо прямо, що я вкрала хлопця у своєї подруги. Якщо дивитися на речі сентиментально, а я думаю, люди вашого покоління інакше не вміють, то так і є. Але істина зовсім інша. Не заперечуватиму, що Джекі шалено закохалася в Саймона. Та не думаю, що ви взяли до уваги той факт, що він, можливо, не мав до неї таких же почуттів. Він захопився нею, але, думаю, ще до зустрічі зі мною почав усвідомлювати, що помилився. «Гляньте на це тверезом зі пору. Саймон розуміє, що кохає мене, а не Джекі. Що йому робити? Стати шляхетним героєм, одружитися з жінкою, яку він не любить? І таким чином зруйнувати три життя?» Бо сумнівно, чи зможе він зробити Джекі щасливою за цих обставин. Якби вони вже були одружені, коли він зустрів мене, я згодна, що залишитися з нею було б його обов'язком, хоча й не зовсім у цьому впевнена. Якщо один нещасний, то страждає й другий. Але заручені ще ні до чого не зобов'язують. Якщо зроблено помилку, то без сумніву краще виправити її, поки не пізно. Я визнаю, що Джекі було дуже важко, і мені надзвичайно прикро, але що поробиш? Це було неминуче. Цікаво. Вона витріщилася на нього. Про що ви? Усе, що ви сказали, дуже розумно і логічно, але не пояснює одного. Чого ж? Вашого власного ставлення, мадам. Бачите, це переслідування ви могли сприйняти двома способами. Воно могло викликати у вас роздратування, так, або ж викликати співчуття. Адже ваша подруга так сильно страждає, що відкидає усі умовності. Але ви реагуєте не так. Ні, для вас це переслідування нестерпне. Чому? Причина лише одна. Ви почуваєтеся винуватою. Лінет скочила на ноги. «Як ви смієте?» Справді, мсьє пору, ви зайшли надто далеко. Я смію, мадам, буду відвертим. Хоча ви, можливо, навіть від себе хотіли приховати правду, ви свідомо відбили нареченого у своєї подруги. Гадаю, він одразу вас дуже привабив, але думаю, що в якусь мить ви завагалися, коли зрозуміли, що маєте вибір – зупинитися чи продовжувати. «Ця ініціатива, мабуть, була цілком вашою, а не всі Дойла. Ви, мадам, вродлива, багата, розумна, освічена, у вас є шарм. Ви могли скористатися своїм шармом або стриматися. У вас є все, що може запропонувати життя. А життя вашої подруги зійшлося на одній людині. Ви знали це, і хоча й вагалися, не прибрали руки». Ви простягли її, та як цар Давид схопили єдину овечку бідняка. Запала тиша. Лінет уже ледве контролювала себе і холодно мовила. Це не стосується суті справи. Ні, стосується. Я пояснюю вам, чому несподівані зустрічі з де Бельфор вас так засмутили. Бо навіть якщо вона переступила через свою жіночу честь і гідність, у душі, ви розумієте, що вона має на це право. Це неправда, поворозний знивав Ви відмовляєтеся бути чесною перед собою. Зовсім ні. Я б сказав, мадам, що ваше життя було щасливим, і ви були щедрі та добрі до інших, лагідно мовив Пуаро. Я намагалася бути такою. Тривожний гнів зник з її обличчя, вона сказала це тихо, майже звідчає. «І саме тому почуття, що ви свідомо завдали комусь шкоди, так сильно вас пригнічує, а ви так неохоче визнаєте цей факт. Вибачте, якщо я зараз різкий, але саме психологія – найважливіший фактор у цій справі», – Лінет повільно сказала. «Навіть якщо припустити, що ви кажете правду, зауважте, я цього не визнала, що тепер удієш, минулого не зміниш». «Треба прийняти речі такими, як вони є». Порокивнув, «У вас ясний розум. Так, минулого не повернути, слід сприймати все, як воно є. І деколи, мадам, це все, що можна зробити. Прийняти наслідки минулих вчинків». «Ви хочете сказати, – мовила дівчина недовірливо, – що я нічого не можу вдіяти, геть нічого?» Майте сміливість визнати це, мадам, така моя думка. Лінет повільно продовжила. А не могли б ви поговорити з Джекі, з міс Дебеліфор, напоумити її? Так, це я можу. Я поговорю з нею, якщо хочете. Але не чекайте багато. Мені здається, мадемуазель Дебеліфор так одержима цією ідеєю, що її ніщо не переконає. Але ж ми можемо бодай щось зробити, щоб вибратися з цієї складної ситуації. Звісно, ви можете повернутися в Англію, облаштуватись у власному будинку. Навіть тоді, думаю, Жаклін може поселитися поряд, щоб я бачила її щоразу прогулюючись садом. Це правда. Крім того, додала дівчина, не думаю, що Саймон погодиться на втечу. А як він ставиться до всього цього? Він лютує. «Дуже лютує!» Пуаро задумливо кивнув. Лінет запитала з благанням у голосі. «Ви ж поговорите з нею?» «Так, а вже ж!» «Та гадаю, я нічого не доб'юся!» «Джекі така непередбачувана!» Різко сказала Лінет. «Ніколи не знаєш, чого від неї чекати!» «Ви згадали про її погрози. Розкажіть про них докладніше!» Лінет знизала плечима. «Вона погрожувала...» «Убити нас обох, вона іноді дуже запальна, у ній є романська кров». «Я розумію», – серйозно відповів Пуаро. Дівчина знову звернулася до нього з благанням. «Ви візьметеся за мою справу?» «Ні, мадам», – сказав він суворо, – «я не виконуватиму ваше доручення. Я робитиму все можливе в інтересах людства. Лише це. Ця ситуація дуже складна і небезпечна. Я зроблю все, що можу» щоб залагодити справу, але не певен, що є шанси на успіх. Лінет Дойл повільно мовила. Але моїх інтересів ви не відстоюватимете? Ні, мадам, сказав Еркюль Буаро. Еркіль Буаро знайшов Жаклін де Бельфор, коли вона сиділа на каменях, що височили над Нілом. Він був майже впевнений, що дівчина ще не лягала, і він знайде її неподалік у саду. Вона сиділа, підтримуючи долонями підборіддя, і навіть не озирнулася, почувши, що він наближається. – Мадемуазель де Бельфор? – запитав Пуаро. – Дозвольте трохи поговорити з вами. Жаклін ледь повернула голову, слабка усмішка заграла на її вустах. – Звичайно, – сказала вона. – Ви, Мсєр Кюль Пуаро, так? – спробую вгадати. – Ви тут на прохання, місіс Дойл яка обіцяла вам щедру винагороду, якщо ви виконаєте її доручення». Пуаро сів на лавку біля дівчини. «Частково ваші припущення правдиві», – відповів він, усміхаючись. «Я щойно говорив з місіс Дойл, але я не прийняв від неї винагороди, точніше кажучи, я не працюю на неї». Жаклін уважно подивилася на детектива. «То чому ви тут?» Риско запитала вона. Еркіль Пуаро відповів запитанням. Ви раніше мене бачили, медмозель? Вона похитала головою. Ні, не думаю. А я вас бачив. Я сидів біля вас у ресторані у тітоньки. Ви були там із Саймоном Дойлом. Обличчя дівчини стало кам'яне. Я пам'ятаю той вечір, мовила вона. Відтоді, продовжував Пуаро, багато чого сталося. Так, як ви й казали, багато чого сталося. Її голос переповнювали вітчай і гіркота. Мадемуазель, я говорю з вами як друг. Поховайте своїх мерців. Здавалось, ці слова її приголомшили. Що ви маєте на увазі? Забудьте про минуле. Подивіться в майбутнє. Те, що зроблено, уже зроблено. Жаль, нічого не вирішить. «Я впевнена, що, дорогі лінет, це було б до вподоби!» Фуаро махнув рукою. «Я не про неї зараз думаю. Я думаю про вас. Ви страждаєте, так, але те, що ви робите, лише продовжить ваші страждання!» Жаклін похитала головою. «Ви помиляєтеся. У деякі моменти я майже щаслива!» «І це, мадемуазель, найгірше!» Вона швидко глянула на чоловіка. «Ви не дурень!» – сказала вона і повільно додала. «Я вірю, що ви намагаєтеся допомогти. Їдьте додому, мадмозель. Ви молода, розумна, перед вами весь світ!» Жаклін знову повільно похитала головою. «Ви не розумієте або не хочете розуміти. Саймон, то мій світ! Кохання – це ще не все, мадмозель, м'яко відповів Пору. «Тільки за молодого ми так думаємо!» «Ви не розумієте!» – вона хитнула головою та зиркнула на детектива. «Ви все про нас знаєте?» – «Еге ж!» – «Ви говорили з лінет!» «І ви були в ресторані того вечора. Саймон і я кохали одне одного!» «Я знаю, що ви кохали його!» Дівчина відразу ж вловила його інтонацію. Вона повторила з натиском «Ми кохали одне одного!» І «Я любила лінет!» Я довірилась їй, вона була моєю найкращою подругою. Лінет завжди могла купити все, що забажає. Вона ніколи ні в чому собі не відмовляла. Побачивши Саймона, вона зажадала його та просто забрала собі. І він дозволив купити себе? Жаклін повільно похитала темною голівкою. Ні, не зовсім так. Якби це було так, мене б тут зараз не було. Ви натякаєте, що Саймон не вартий, щоб ним переймалися? Якби він одружився з Лінет заради грошей, то справді було б так. Але він одружився з нею не через її гроші. Усе набагато складніше. Існує така річ, як з покусем с'є поро. І гроші тут на руку. Бачте, Лінет мала певну ауру. Королева у своїх володіннях, юна принцеса, розкішна до кінчиків пальців. Наче декорації в театрі, біля її ніг лежав увесь світ. Один з найбагатших і найпривабливіших англійських лордів хотів одружитися з нею. А натомість вона обирає якогось маловідомого Саймона Дойла. Вам не здається, що це його вразило? Дівчина раптово провела рукою. «Гляньте на місяць, ви добре його бачите. Геш, він справжній. Але якби засяяло сонце...» Ви б його уже не бачили. Так і з нами сталося. Тим місяцем була я. Коли зійшло сонце, Саймон більше не бачив мене. Його осліпило. Він не міг бачити нічого, крім сонця. Лінет. Вона на мить затихла і продовжила. Так що, бачите, то все лише засліплення. Лінет оп'янила його. А ще ця її абсолютна впевненість, її звичка командувати. Вона настільки впевнена в собі, що змушує інших повірити їй. Мабуть, Саймон проявив слабкість. Людина, він дуже проста. Він кохав би мене, тільки мене. Якби не з'явилася лінет і не викрала його на своїй золотій колісниці. І я знаю, чудово знаю, що він ніколи б не закохався в неї, якби вона цього не захотіла. То от, як ви думаєте, ага... Я знаю це. Він кохав мене і завжди кохатиме. Пору запитав: "Навіть зараз?" Здавалося, з її вуст уже готова була зірватися відповідь. Жаклін подивилася на Пору, і густа, полум'яна барва залила її обличчя. Вона відвернулася і опустила голову. Приглушеним, здавленим голосом дівчина мовила: "Так, я знаю. Зараз він ненавидить мене. Так, ненавидить." Хай краще стережеться. І Жаклін швидко почала нишпорити в шовковій сумочці, що лежала поруч. Тоді витягнула руку, на її долоні, немов мініатюрна іграшка, лежав крихітний револьвер з перламутровим руків'ям. «Така мила штучка, чи не так?» – спитала вона. «На вигляд дурничка, та він справжній. Однією з цих куль можна вбити чоловіка чи жінку. Я чудово стріляю». Вона розсіяно сміхнулася і поринула в спогади. Коли дитиною я повернулася з мамою додому, у Південну Кароліну, дідусь навчив мене стріляти. Він був чоловіком старого гарту та вважав револьвер гарним способом для вирішення питань, особливо які стосувалися честі. Та й батько мій такий же. замолодобився на кількох дуелях. Добре володів мечем. Якось убив чоловіка через жінку. Отже, як бачите, є пара. вона глянула детективу просто у вічі. У мене гаряча кров. Я купила револьвер, коли це все почалося. Хотіла вбити когось із них. Проблема в тому, що я ніяк не могла вирішити. Кого? Вбивство обох не принесло б мені задоволення. Якби я могла налякати Лінет, але хоробрості їй не займати. Вона може постояти за себе, а тоді я вирішила. Почекаю. З часом ця думка все більше і більше мені подобалася. Зрештою, убити я можу будь-коли. Цікавіше було почекати і трохи поміркувати над цим. І тоді мені в голову прийшла ідея переслідувати їх, куди б вони не поїхали, навіть на край світу, щоб разом насолоджуватися життям, вони бачитимуть мене. І це спрацювало. Лінецце боляче зачепило, Ніщо інше б таке не подіяло. Зачепило її заживе. А тоді мені стало подобатися, і вона нічого не може зробити. Я завжди дуже приємна та вічлива, до жодного слова не можна придатися. Я отруюю їм усе, геть усе. Вона розсміялася дзвінким сріблястим сміхом, порозхопив її за плече. Тихо, заспокойтеся, кажу вам. Жаклін поглянула на нього. Ну? Вона провокаційно всміхнулася. Мадмозель, благаю вас, оближте це все. Дати спокій, дорогі лінет? Я про інше, важливіше, не відкривайте свого серця злу. Її уста розтулилися, в очах з'явилося збентеження. Погроз серйозно продовжував інакше прийде зло. Так, зло неминуче прийде, воно війде у вашу душу і поселиться там. От тоді його вже не проженеш. Шаклін не зводила очей з детектива, у її погляді промайнула вагання. Я. Я не